a Városliges részéről. öt részéről, őt Wintermontel Zsolt, negyedik keleti polgármester követi, majd 9 órakor elvileg, ki tudja mennyi csúszás szedek addigra össze, majd akkor kiderül, Ugi Attilával, a 18. keleti polgármesterrel beszélgetek, és utána nagy valószínűséggel nem tudok maradni, mert egyéb irányú elfoglaltságaim lesznek, de hát addigra már nagyjából fél tíz lesz, most 7 óra múlott hat perccel.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 Listen to this mercenaries, stone -throwers, pyromaniacs. Listen. Nagyjából 8 perc van a bármire, figyelek. 061 489 09, valamit 06367161. It's never too late.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 nulla és nulla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rossz hírem van, Laci, e, a kontaktja a fejhallgatónak vagy itt, vagy magában a gépben, ami a rosszabbik eset nem érdemes hozzá nyúlni. Rossz. E, és hát csak abban remény, lehet reménykedni, hogy ez karácsonyi kitart, és utána valaki megjavítsa.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 Ha nem élnek a lehetőséggel, akkor hamarabb elkezdődni a beszélgetés Beretszki Csabával, utána Lázár János, majd Györgyevics Benedek, Wintermantel Zsolt és Ugi Attila. Jó reggat! Jó reggat kívánok! Szabad, teljesen személyesed? Hajrá, kevés időnk van.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 Haledé réíten zó mács Száz más perszóm még null és 0876. The Choc Fontos. Pyromaniacs. pyromaniacs. Listen and name barbarians. Traitors the rebel. Listen to the roaring of this fearsome force. Under the flag of victory and freedom. It's never too late. It's never too late. Let's go! Too late. Listen, listen. Ooh, too late. Let's go. Listen. Listen. It's never too late. Let's go. Listen. It's never too late. Let's go. This. Listen. It's never too late. Let's go.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 Gyerekkorom közel ismerősét, szociológus miár a fejemben ír a tegnap, az a sárga mellény, amivel számos fanyolgóval szemben nekem semmi bajom, sincsen a fanyag részben a magas művészet esztétikai jellegű dekódolásának mifajában utaznak. A párizsi mellények azok valóban dízelkosiukat hajtó középrítege kötelező kocsi felszerelései, és valóban a merkel mellett leginkább európai politikus makron elleni tüntetékesek, szimbolikus, kulturális beazonosítójuk. Szerintem az átlag magyar olvasni a liberációt sajnos és mellény számára nem a dízelmerci, hanem az útszélén sepregető közmunkások és az utépítő melos prolik köteles tartozékai az ő képzetüket hozzák elő. Na jó, amúgy nem rossz szimbólum ezzel együtt sem, a kocsi tulajdonosnak ott van a mellény, a csomagtartójakban, akár felis vetik egy tünti erejéig. A magas röptőben franciás műveltségű esztitáknak azonban van rossz a fanyagok is, mint például a mégyce főszerkesztője, a meg a, ráhivatkozó, a nyugati fény névtelenségben szerű, azért fanyalognak a mellénye, mert a mellény nem olja meg a és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 itt van ez az úgynevezett András féle írás. Az MSZP párbeszéd politikusai sárga mellényt húztak egy fotó erej, hogy egy sajtótájékoztató bejelentsék, ők mindent meg fognak tenni a rabszolgatörvény ellenebben, a képben sikert mindent összesűríteniük arról, mi a gond az ellenzéki politizálással. A népszabad tudósítása szerint a rabszolgatörvény a parlamenti vitájának megismétlését követelik és a tüntetések mellett egy népszavazás lehetősége is felmerült az MSP és a párbeszéd sajtótájékoztatóján. a szombati tüntetésen és a szakszervezeteket, ha a törvény a sértő vita miatt, mikor az ellenzéki képviselőktől sorra vonták meg a szót Áderi János Köztársasági elnökhöz fognak fordulni, aztán pedig az Alkotmánybíróság közbelépését kéri, majd a szocialisták remények szerint a többi ellenzéki pártal együttműködve, a két párt politikusai sárga mellényben vonulnak majd. Sikerül tehát írja a András az értelmetlen, politikai cselekvések sorát egy értelmetlen szimbolikus akcióval megfelelni, nem politizálás, hanem divatbemutató, neki nincs kontextusa, nincs hatása, nincs következménye, valójában ez meg sem történik.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 Um, hát igen, én azért most már lassan 25 éve, hol élek, vitászok olyan, hol, hol élek, megyek Franciaországba, tehát nagyjából átélem, meg értem az ottani, ottani belpolitikai helyzetet. Hát most visszatérve a cikket, amit most um, idéztem elő. Hát nem a, a... a cikkekre visszatérve, hanem arra az ötletre, amely a szombati demonstrációval igen. kapcsolatos.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 ennek épp az a lényege, hogy egyetlen egy politikai pártot sem engedtek a közelükbe a kezetetől fogva, sőt, ami Franciaországban nagyon-nagyon ritka, hogy szakszervezeteket sem, mert azt mondták, hogy, hogy mindegyikük a csalódtak, tehát a politikai politikusokban, akik hol jobb oldali, hol baloldaliak voltak az évek során. Tehát ez egy 40 éves problémáról beszélünk nagyjából. És a szakszervezetekben is, mert ugyanazok néha kiszokták vinni az embereket az utcára, mert csinálnak általános De a helyzet rosszabbodik, tehát önmagukhoz képest mondom, és majd, majd próbálom kifejteni, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy ez egy teljesen politikus mentes mozgalom, és nagyon óvatosan nyilatkoznak a velezzéki politikus franciaországban, franciországban, ami érzik, hogy ő, ők is nem kívánatos személyek ebben a történetben. És, és valóban, ami, ami ugyancsak egy teljes premier Franciaországban, ahol azért nagy hagyománya van a különböző tüntetéseknek, sztrájkoknak, országlezáró ö, ö, mozgalmaknak és egyebeknek, tehát azért 2005-ben is volt egy hatalmas ö, ilyen mozgalom, de ami, ami ami egyedi, és eddig nem volt, hogy ez egy abszolút középosztálybeli lázadás. Középosztálylázad, ami azt jelenti, hogy ezek dolgozó és aránylag, hogy mondjam, megnyugtató keresettel és munkával körülményekkel bíró emberek, akik ezt a láthatósági mellény vették fel, tehát itt ebben a sárga mellében a láthatósága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 keresető emberek, akik, akik a legfiatalabbtól a, a legidősebbek itt. tehát ez nem egy izá, uh, diáklázadás, nem egy külvárosi uh, arab kisebbség lázadása, uh, ez nem a, a lump, lumpenek lázadása, hanem, hanem ez, egy, uh, ez főleg 80%-ban a, a, a középosztálynak a lázadása, ami, ami aminek hosszú folyamat. A lázadás van. valójában uh... Az üzemanyagoknak az adótartalma ellenszólt, vagy annál több, vagy annál kevesebb? Annál, annál sokkal több. Az, üzem, az üzemanyag adó tehát ez a az adónának a zenelése, az a sikra volt a benzin fölött, hogy így mondjam. Tehát az már, az már, az már tényleg az a bizonyos se volt a pohárban. De itt a, a Macron, tehát nem akarok természetesen 40 évet, hanem csak a Macron megválasztásáig van megvan egy előtti uh, helyzetet próbálnánál ecsetelni, hogy a macron azért tudták tulajdonképpen egy 9-10 hónapos uh, kampány, és egy ugyancsak egy te, uh, nem is egy párt, hanem egy mozgalom élére álló, teljesen uh, majdnem teljesen ismeretlen embert megválasztani, mert azt hirdette, hogy uh, ugye a hollandnak, a francia hollandnak volt a gazdasági egy ideig, és uh, bizonyos gyakorlatokat akart vinni, mint miniszter, és, és nem sikerült ezért lemondott látványosan, és rögtön megalapította ezt a, a, a más mozgalmát, és azért tud, tudott mindenkit leseperni a pályáról teljesen ö, váratlan és, és nagyon látványos módon, tehát mind a két politikai oldalt, a jobb vagy a, vagy a bal oldali nagy pártot is, mert egy olyan dolgot hirdetett olyan új arcokkal és olyan új emberekkel, amit, amit tulajdonképpen ö, vártak a választók, tehát az, hogy, hogy, hogy teljesen. Uh, új alapokra helyez az egész társadalmat, elmondta nagyjából, hogy hogyan, hogy akkor, itt mindenki jól jár, és a ez hát a szokásos kampány volt, de nagyon tehetségesen előadva. <kül> és ezért, ezért tulajdonképpen, ezt úgy is hívták Franciaországban, hogy hold up, tehát egy bankrablásszerű elnöki győzelem volt. És most ez ez a bankrablás, mert ugyanis a pénz, tehát a pénzvilág átmezette az a legnagyobb ö, mértékben. Itt még hát meg egy pillanatra nagyjából négy percünk van még, hogy magának ennek a tüntetés sorozatnak az eredményessége, ha az eredményesség egyáltalán, az mennyiben ö,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 a legfelsőbb vezetésben, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy hat hónapos moratóriumot rónak uh, uh, uh, erre, erre a Miközben azt is olvasni, hogy végleg visszavonják. És utána a, ugyanazzal a mozdulattal az elizé, tehát az, elnök, az elnökség pedig, uh, pedig azt mondta, hogy végleg visszavonják. Tehát, tehát tulajdonképpen önmaguknak mondtak ellen.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 Lenne rá olyan szenárió, hogy, hogy hogy lehetne ebből valahogy kijönni, de hát az meg az, meg az elég erős. Ez adott esetben a jobbnak az előttörését, a Mári Lopán féleszájnak az előtörését fogja eredményezni a májusi uniós választásoknál, vagy ne akarjak előre szaladni öt hónapot? Hát mindenképpen, de azért, amit tudni kell, hogy talán vegyetlen ország most nem, Tudom, az Európai Unióban, nem tudom pontosan, de valószínűleg az egyetlen viszont a szélső bal is elég erős. Ez a Jean-Luc Melanson által vezetett szélső bal. Tehát ez a kettő mindenképpen biztosan megerősödik, és, és nagyon meggyengül a, a Macron. Csak azt akartam az, még befejezni, hogy, hogy, hogy pontos érthető legyen. Tehát a, hozott egy olyan, a, a Franciaországban volt egy a, a, a vagyonadó, egy nagyon erős vagyonadó, ami a 80 ezer 1 millió fölötti éves szinten kereső embereket uh, a pluszban, tehát magyarul az elített a gazdasági elitnek a, a csúcsát, és, uh, és ezt, uh, első egy mozdulattal, elsők között, első uh, törvények között ezt eltörölten. És ez már egy felzódulást okozott tavaly, és aztán következ, jöttek egymás után a különböző rettetesos lépései a Macronnak, tehát hihetetlen tapasztalatlanság és érzéketlenség, uh,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 80%-os támogatattságúk van a, a lakosság körében, ez, ez nagyon sok uh, kutatás uh, megmérés uh, mérte, és uh, most úgy érzik, hogy most, most sokkal többet tudnak elérni. Elsősorban azt, hogy eküle kell mondjon a Macron, mert eddig nagyon alogás volt, és nagyon, egy megvetéssel fordult a, a, a nép felé. Itt el itt... bármennyire is fent van a hangsúly, el kell, hogy köszönjünk, el is múlt már fél viszont ja. kívánom. Ja. Berezki Csabát hallottak. Such. want to be us. So much. János vagyok lehet. Ne? Még nem, még nem vagyunk adásban, akkor szeretném bemutatni itt mindenkinek Lázár János országgyűlési képviselőt. Ha jól tudom, akkor mostantól kezdve nagyjából minden hónapban egyszer beszélgetni fogunk. Igen, szívesen állok a rendelkezésedre, jó reggelt kívárok. Neked is. Elnézést én... a hangzavar de, családom itt örömködik, hogy a Mikulás nem hozott virgácsot. Oké, okay, rendben van, és te kaptál? Nem kaptam, én is nagyon boldog vagyok. Nincs virgács az idén, általában szokott. Hát ami e, a lakóhelyre való visszavonulást illeti, Igen. hogyha az ember megnézi a kormány.hu-t, akkor az tökéletesen sikerült, mert na, na, hogy az utolsó hír veled kapcsolatban 2018. május 11-ei. Vártod? És azután, mintha nem is léteznél, legalábbis a kormány.hu hát, híreit lehet, illetően. Nem, hogy számukra ne ezt a lehetőséget.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 Uh, arra gondoltam, hogy veszem a legutóbbi kormányinfót, valamikor te is tartottál kormányinfót, és nézem azt, hogyha te álltál volna ott, akkor milyen válaszok születtek volna. Mehet, Igen, nem tudom, mik voltak a kérdések. Hát ez a az, az, az hát rendben van. Nem vagyok képen. ez nem fair, nem vagyok éppen. Hát, csak ott... a lovak tenyésztési programjához és kutyák tréningözéséhez értek manapság? Jó, hát mint a lovak és is, is kutyák újságírói. A lovak fedeztetésében tudok találkozni? Értelem, mint egy ilyen pseudóghiogrend, akkor hagyd tegyen fel az első kérdést.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 Új szabályozást jelentene? Mennyire változott meg, mert az elmondás alapján, ha nem is száz százalékig, de több mint ötven százalékig megváltozott az életed abból adódóan, hogy olyan kérdésekre... Igen, csak hogy ez nem természet ellenese, hiszen te közben országgyűlési képviselő vagy, és a parlamentben mindig jelen vagy, akkor amikor jelen kell lenned, de ha azokról Igen. a kérdésekről kérdezlek, amelyekkel a fővárosban, a parlament foglalkozik, akkor visszautalsz engem hódmezővásárhelyre, helyre, arra való hivatkozással, hogy az ott élőket azok a problémák, amelyekkel kapcsolatban parlamenti döntések születnek és látszólag, vagy valójában izgalomban tartják a fővárosiakat, most azokkal ott hódmezővásárhely könnyékén környékén nem vagy alig foglalkoznak. Ez Nézd, nem is kizofrén a... helyzet? Egy ilyen kis ország. ellentmondásos helyzet annyiban, hogy részben én egyéni országgyűlési képviselő vagyok nekem az a napi munkám és az a kötelességem, hogy a választóim ügyeit, intézem és érdekeit képviselem, de ez nem azt jelenti, hogy engem személy szerint az országos politikai események nem érdekelnek, de sem a pártomban nem visenek vezető tisztséget, sem a kormányzatban, sem az országgyűlésben. Tartom magam ahhoz, amit a politikai elvbarátaim és szövetségeseim mondanak a kormányülésen, a kormányinfón, vagy éppenséggel a frakcióban, vagy a parlamentben. Ha egyébként a ez kér... nem azt jelenti, hogy nem olvasok, mert az időn nagy részét azzal költöm, hogy olvasok, egy héten, egy nap tartok egy olvasónapot, és próbálom intellektualisan karban tartani magam már mennyire szerint képességeimhez ez az lehetséges. De hogyha lenne egy olyan szituáció, ahol ezekben a kérdésekben kikérdeznéd, vagy kikérdéd a helyek véleményét, hogy hogyan szavazzál, akkor Igen. lehetséges, hogy a kérdések 98%-ában te valójában tartózkodnál? Volna olyan kérdés, biztos. És amikor nem így szavazol,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 ami a vidéki választókerületet illeti. Tehát, hogyha most Soproni országgyűlési képviselővel beszélné, vagy Netán egy Miskolci országgyorsi képviselővel beszélné, vagy egy Szegedivel, aki mondjuk nem fideszes, hanem szocialista, és elmondaná, hogy a választópolgárért mivel keresik meg, ezeket az ügyeket, ami ma foglalkoztatja az országos médiát, nem találhat közötte. Ami azt jelenti, hogy lényegtelen dolgokkal foglalkozik az országos média? Ezt nem mondom, csak nyilvánvaló más lépi át az inges Mondom, az érdekli az embereket, hogy miért 89 ezer franciú nyugdíja. De ha egyszer, ez így van, akkor vajon miért nem ez jelenik meg az országos sajtóban? Hát a két választás között nem mindig arról szól a politika, ami az embereket leginkább foglalkoztatja, azt hiszem. És ez így a részben van? A... politikai soumisorom is zajlik ma Magyarországon. És ez mennyire kell komolyan menni? Hát valamit igen, valamit kevésbé.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 Sebben mi lesz a magyar pozíció? Ez például, hogy Közép-Európában Magyarországnak milyen értékérvényesítési képessége van,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 Ami a hudnázóvásárhelyi helyzetet illeti, ahol egyébként éppen pénteken lesz majd képviselőtestületi ülés... Nagyon ellentmondásos helyzetbe kerülsz, mert miközben Igen. egyfajtában rád hivatkozik az ellenzéki sajtó, te ugyanakkor azt mondod, hogy te csípcsup ügyekkel nem foglalkozol, hódmázővesárhely uh, éri az életét nélküled, a tekintetben, hogy téged ott tényezőként vennének számba. Ennek az ellentmondását te hogy oldod föl?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 Hódmezővásárhelyről okay. beszélt? Igen, igen, igen. Hogy okay. arról van szó, hogy alig van már bérlakás Hódmezővásárhelye, mert már Márkizaj Péter megválasztása előtt kampány indult a bérlemények eladására, akár lakottan is. Ezzel kapcsolatban a Szlávkovics ritát a promenát.hu egész egyszerűen hisztéria keltőnek mondja, a attól, hogy a HVG szövegzete és a Promenát szövegzete között, hogy melyik az, amely közelebb áll hozzám, az felejtsük el, mert végül is én nem vagyok tényező. De ha most én mégis arra hajlok, amiről a mi kettőnk kapcsolata szól, hogy komolyan beszélgetünk, akkor tényleg elbizonytaldom, akkor, amikor ennek a képviselőtestületülésnek ülésnek pénteken az egyik napi rendi pontja lesz majd, ez a bérlakás Igen. helyzet, és az indoklás az összesen négy sor, és semmiben nem igazolja azt, amit egyébként a HVG ír, és azt se tudom, hogy akkor mi a helyzet, ez így szól,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 Figyelj, én az egész napomat vele töltöttem. tehát uh, uh, Hétfőnégy polmokár koncertem voltam. Hát figyelj, hát kénytelen vagyok ezt tenni. Mert... De ennél sokkal érdekesebb dolgokról is tudnánk befejezni. Mezőjegyesen fog... a mérekben a, a, el... a fetesztetési programot használni. El, el fogunk fog oda is jutni, de az összefoglalója azt írja a korát. Ének csődörök azt... és koncerták. Értettem, nem, nem felejtettem el a lovak és kutyák új, új, újságnak az újságírójaként. Beigatást követően első időszakban a polgármester nem is tudta, hogy mi a feladata ha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 De ez is hozzájárult járult, valószínűleg. Nem csak mellette szavaztak, hanem inkább ellenünk. És továbbra, és, és továbbra is az a vélemény, hogy túl közel van a jövő év októberre, hogy feloszlassák a közgyűlés, mint amire egyébként javaslatot tett. Ha hát, februárban lenne egy választás, majd még egy októberben, még egy. Csak azt jelenti, hogy ben a vitán kívül semmi nem lesz, hogy minden. a, Bocsánat, de a gyerekeim iskolába akarnak menni. Igen. És nekem kell őket vinni, úgyhogy szerkesztő kérem, Határozza meg, hogy még meddig beszélgetünk. Hát elvileg nyolcig beszélgetünk, de én készlettem volna. A kérdés az, hogy meddig hogyan folytathatjuk, mert most éppen a, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zérti kormány biztos a sajtótájékoztató keretén belül anyag van előttem. A gyerekek, fiatalok, tudom, hogy saját maguk még nem tudnak elmenni, és más nem tud segíteni nekik a közelítésben. Nem, én viszem ma a gyerekeket az iskolába. Ez az egyik feladatom, amióta nem vagyok miniszter, hogy reggelente a gyerekeket iskolába kell vinni. Értem, és hánynak kell ott lenni? Ők? Öt perc múlva, de közel van az iskola. Uh -huh. Akkor mit tegyünk? Hát szerkesztő úr, 8 óra után visszahívás állok rendelkezésre. 8 óra után nem tudom visszahívni a képviselő urat, mert akkor. Akkor folytatjuk a jövő héten. Jó, de mo most, most egyezzünk jövő. meg. Igen. Egyezzünk, miben? <laughs> Leginkább az időpontban. Jövő hét csütörtök. Jövő hét. Csütörtök, igen. Ród is kezdőegyesre leszek tervéink szerint. Rendben, van. Akkor ezeket a kérdéseket már nem érjük. Igen, oda-veszel 7... egy körbe jártunk, most már remélem a lovak következnek, és a tenyegek. Rendben, van a 7.30-ben, írhatom 13 igen. a csütörtök. Egy e kérdést feltehetek, vagy inkább ne tegyek? Legyen szíves. Azt kérdezem, hogy. Az, hogy a kormány a 229 nagyon bonyolult számú rendeletével a közép-európai sajtos média alapítvány Igen. által is így úgy nemzet stratégiai jelentőségűvé minősítette, Igen. amely egyébként a tájékoztatáspolitikának kulcseleme, hiszen innentől kezdve Igen. ezeknek a cégeknek az alapítványba való olvadását nem tudja a gazdasági versenyhivatal úgy vizsgálni, hogy ezzel létrejötte bármilyen egyoldalúság vagy erőfölény, hogy ez is azon kérdések közé tartozik-e, ami annyira nem érdekel, te a hordbezővásárhelyeket, hogy maga képviselő jó se szeretne ez véleményt formálni? Én azt gondolom, hogy a kormány mindig a törvényeknek felányára betartja a törvényeket, és itt is ért egy törvényes lehetőséggel saj más nem történt. És a jogszerűség és a célszerűség az mennyiben kell, hogy lefedje egymást? Hát ez egy hosszabb beszélgetés tárgya. Hosszabb jó, akkor, akkor rendben van nem olyan hossza, mint ma, de azért jövő idő csütörtökön, fél nyolckor ezzel kezdenik, hogy utána eljussunk a lovakhoz, nagyon és, és köszönöm a, a trendtrénhez. De akkor itt is írd be a csütörtöket. A félséged beírtam minden jót kívánom. Viszont, viszont kívánom. Lázár Jánost hallották. Hát, ahhoz képest eredetileg arról volt szó, hogy 3 nyolckor kor kezdünk el beszélgetni. Én nem tudom, hogy akkor mi lett volna, de most nem szép dolog ilyen tenni, amikor már nincs itt a képviselő úr.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 Ezek már a jövő heti programok lesznek Kimaradt a tremtrén, Kimaradt a ménesgazdaság, gazdaság Kimaradt a dohányzás. És néhány aktualitás Ezek jövő csütörtökre csúsztak minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Némileg az ember azt gondolja, hogy helyen kéne élni. Ez kicsit olyan lenne, mintha az ember krakóban lenne a koncerten, vagy nem egészen, de talán a tegnapi műsor után érthető vagyok. 0614890999 és 0636771161, még 190 másodpercig. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hát a Lázer úr tökéletesen megfogalmazta, hogy mivel lehet itt választást nyerni, itt az elvi dolgokkal hiába is próbálkozik az ellenzék is, meg a, az ellenléki média. Igen, nem nagyon érdekel az, az ellenzéki hogy Erről van hogy mi, akkor most mi ketten húzzuk le magunkat, vagy, vagy Tehát most személyiségűek kör, Körülbelül. Uh -huh. Költözzünk, a Uh, ne költözünk hódmezővásárlát. Vagy mi az a renitens elemek a... közé tartoznánk, akik hódmezővásárlát Ilyenkor ilyen ilyen. rádöbbenek arra, hogy olyan hülyeségekkel foglalkozok, így nekem nem hülyeség, ami az ország 90%-át nem érdekli. Itt az érdekli az embereket, hogy van-e ingyenkrumpli karácsony előtt, és az érdekli az embereket, hogy 80 ezer helyett legyen 110 -er korig a nyugdíjú, és a választásokat ebben fogják Hát, és valójában egy olyan, olyan, egy, egy olyan hatalomtechnikai dolog, hatalom dolog zajlik, amivel kapcsolatban, hódmezővásárhelyen és máshol politikusok és emberek halára röhögnik magukat akkor, igen. amikor a klubrádióban Weimarról beszélnek és a fasizmusról. Igen, ]ról. igen, igen, igen. És amikor összevonják a médiát egy alapítványba, és amikor stratégiai fontosságonak nyilvánítják, én emiatt nekem te Lát a maradék hajam. Az ország 90%-a meg az tudja, hogy hogy... Én ezt értem, de mit csinál azzal, elmény? hogy ön egy olyan törpe kisebbséghez tartozik, amiből valószínűleg ön már nem fog emigrálni? Hát, egyre szarokul értem magam. <hállt> Még egy telefon belefér, 06148 és 0636771161. egy Listen. Barbarians. Traitors. The rebel. Listen. Jövő héten csütörtökön a második rész. Jó reggelt! Jöjjön ki, az a tegnap, ami az úr is beszélt, és az utolsó kérdés volt, pont az jutott eszembe, hogy...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 Akkor talán igen, és akkor én is talán kicsit békésebben élek. Tudom, hogy nem, nem tudok lehető változtatni, nem akarok foglalkozni, és talán egy idő után megnyugszik a beteg, megnyugszik, és akkor, akkor talán tényleg én is boldogabb leszek. E valójában most arról van szó, hogy ön és én betegek vagyunk? <tos> nem, én, én szerintem az a... Az a...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 061 és 06 Lázár János második rész egy kerek hét múlva mínusz fél óra De 167 és fél óra múlva 8 óra múlva 4 perccel, hogyha senki nem telefonál akkor nem megy végig ez a feldolgozása a francia himnusznak mert az időt nem húzom 061 és 063677161 először Jó reggat! Jó reggat! Kérlek, nem vett színikusnak a kérdés, komolyan érdekel. Hogy kaphat egy olyan középület, világ legjobb középülete díjat, ami csak papíról létezik? Ezen az alapon, mikor meg, mielőtt megépítették a, az új tagályuszodát, az is enyert volna egy díjat, azt a terveket értékelik azért. 061489099 és egy 06 először. Ezért készülök annyira, hogy viszonylag ö, meg tudjak válaszolni egyszerű kérdéseket 0618 és 0367 egy másodszor. 06 489 és 0367 Senki többet? Jó reggelt lehet. György Javis Benedek van a vonalban. Meglepő első részen vagyok túl, már mint a Lázár Jánossal folytatott beszélgetésem, mert ugye már a Paul McCartney koncert után átgondoltam az életemet, hogy fontos dolgokkal uh, telik-e, az ilyen módon gondolkodott el. Most némileg egy másik Paul koncerten voltam, itt Lázár János zenéjét. most ez is elgondolkodtatott. Uh,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 Én már elvittem a gyerekeket az iskolába, úgyhogy ha fontos dolgokról szeretnék beszélni, akkor erről mindenképpen beszámolhatok. Ami le, nem volt egyszerű egy ilyen Mikulásos reggelen, ezt azért tegyük hozzá. Ez a jövő, jövő héten is valószínűleg feladat lesz. Így van. Sohajtottam. Nove, november november 29-e 16:43 perc. Visszanézek november 29-e, ugye az pontosan azon a nap, amikor én Bán Lászlóval beszélgettem, vagy Bán László beszélgetett velem, nézőpont kérdése, olvasom.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 a jogi térbe. Gyakorlatilag nincs olyan. Ja, maga a magas szöveg az szólafüvar és a közgazdgasztás és munködi bíróság háromtagú tanácsa szóban kiderült az ideletet kívül helyezte az új néprajzi múzeum építési engedélyét. Közlése a a bíróság pénteken, tehát azon a vonatkozó pénteken egyébként ez csütörtök, hiszen egyébként beszéltünk volna erről Bálászlóval akkor, az első hatóságot az 5. keleti kormánhivatalt új eljárás utasította. Garai Klára elmondta, hogy egy hónapon belül ideárban is megkapják az itelet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 Miért nem biztosítottátok az életbetegítését, illetőleg sejtetétek-e azt, hogy ez ilyen következményekkel járhat? Ja, én akkor kommentálom ezt a hírt, hogyha elmondhatom ennek kapcsán, és meg is hallgatjátok, meg is hallgatod, amit mondtál. Tehát, e, te tehát még egyszer mondom, ez egy hatósági eljárási ügy. Nem a város egy ZRT biztosít betekintést, hanem az engedélyezés folyamán a hatóságnak a feladatája. Uh -huh. Akkor, amikor a Városliget ZRT elkészíteti a Néprajzi Múzeum terveit jelen esetben a napul konzorciummal, aki egy nemzetközi tervpályázaton nyert, akkor ezeket a terveket beadja engedélyezésre. Első fokon a Városliget ZRT kiemelő kormányhatározata okán az ötödik kerületi kormányhivatal az, aki az engedélyeket kiadja. Ez egy 60 napos engedélyezési folyamat. Az ötödik kerületi kormányhivatal az engedélyt megadta. Tekintve, hogy a civil zugló már akkor megtámadta az engedélyeket, ezért rögtön másodfokra került, akkor még volt másodfok uh -huh. ebben az ügyben, ami a budapesti kormányhivatal volt. A budapesti kormányhivatal eh, pedig másodfokon kiadta az építézi engedélyt, ami jogerős és végrehajtható a, jog, a vonatkozó jogszabályok értelmében. Így a Városvédet ZRT jogosan tendereztette meg a mélyépítést, és jogosan kezdődtek el a kivitelezési munkálatok. Tekintve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 Ezen a ponton megkapja a budapesti Kormányhivatal, aki rögtön továbbítja az elsőfoknak, akinek uh -huh. meg kell ismételnie az elsőfokú eljárást tekintve, hogy anyagi jogi jogsértés nem történt, ezért az eljárás jog miatt ez egy rövidített eljárás lesz, ahol biztosítani kell a civil zugló számára is az iratbetekintést. Hozzáteszem egyébként a civil zugló iratbetekintési lehetőséget kapott. Ez sokkal rövidebb ideje állt rendelkezésre a vélemény kifejtéséhez, mint kellett volna. A bíróság ezt kifogásoltat, úgyhogy az elsőfokú hatóság le fogja folytatni az eljárást. Nincs két a felelő, hogy most már ugye a megváltozott eljárásrendben az elsőfok ki fogja adni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 Ebben az esetben a megfelelő iratok alapján e, már nyilván nem eljárásjogi, hanem anyagi-jogi támadást indítanak a, az építési engedélyel szemben. Ezen a ponton ezt be kell adni az illetékesége rendelkező bíróságra. A bíróságnak nyolc napja van arra, hogy határozzon, hogy e, felfüggeszté-e a végrehajtást, vagy nem. Tehát lát-e olyan anyagi jogi problémát, mondjuk tényleg ömlik a víz, vagy mm. a szomszédházak állékonysága mm. az komoly problémát e, szenvedne, és ezen a ponton, ezen a ha eldöntötte a bíróság, akkor e, ha úgy dönt, hogy felfüggeszti, akkor fel van függesztve, ha úgy dönt, egyébként nem joggyakorlat, tehát az tényleg csak nagyon súlyos esetben szokták felfüggeszteni, ha pedig nem dönt, akkor megkezdődik az ügy érdemi tárgyalása. Ha De közben jogi... az építkezés haladhat? Közben az építkezés haladhat. Ha anyagi, anyagi jogi kérdésről van szó, akkor ez jellemzően akár évekig húzódó pereket eh, eredményez. Még egy dolog, csak akkor, hogy a teljesen kedvér kedvéért, az ami itt eh, jogsértésként megfogalmazódott, függetlenül attól, hogy ez ki mennyire komolynak tekinti, ebben eh, nem a Városliges Zrt volt a vétkes, nem ti voltatok azok, akik ezt az eljárás hibát elkövettétek, hogy kikövettél el, innentől kezdve a dolog lényege szempontjából, tehát a dolog menete szempontjából lényegtelen, hogy ez most a kormányhivatal volt, vagy bárki másodban majd küzdjön mert a kormányhivatal velük beszélek, de maga a városléget zérti, ennek épp úgy passzív elszenvedője volt csak másféleképpen, mint a civil Zugló egyesület. Pont ezzel kezdtem a civil Zugló egyesület nem is a városlegett Zértékálta meg a bíróságot, nem a hatóság.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 Komolyan is veszik, tehát hogy ezt tényleg a világ minden részéről ö, pályáznak. Mi például egy mexikói és egy új-zélandi csapattal ültünk egy asztalnál a Gála vacsorán, tehát lehet látni, hogy ők azért nem egy másfél órányi távolságban repülnek annak érdekében, hogy jelen lehessenek, hogy megkapják -e ezt. Ki a döntött, hogy indultok, mennyi volt a nevezési díj?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 mérnöknek a díja, akik ezt a fantasztikus épületet megálmodták. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy ez az épület egyszer már le nemzetközi zsűrit. Tehát akkor, amikor a napúr maga mögé utasította a nemzetközi tervpályázaton mondjuk Zaha Hadidnak vagy a Ingels grupnak a terveit,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 meghallani, és igyekszem inkább annak a több millió embernek a hangját, vagy legalábbis amit igazoltan tudok mondani, annak a 117 ezer embernek a hangját biztosan hallani, akik az idei szezonban a Kutyás élményparkot Parkot használták, ez konkrét szám, ezt el tudom mondani, hogy a megnyitás óta 117 ezer ember járt ott,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 Nem Miku Mikulá Mikuláson, ugye? Mikuláson. Miku Jó, Mikulás. ne hogy valami Mikulás. rosszat mondjuk. Köszönöm szépen. Jó, én köszönöm. Én köszönöm. György is Benedeket hallották. Kis zene, és hívom Wintermonte Zsoltot. 8 óra 37 perc van még. 061 489 099 A férjetesek elkerülése véget súlyosan érzelmileg megvisel engem egy ilyen beírás és önvizsgálatra késztet, amellyel kapcsolatban se tiszta a elkismeretem, mert mindig lehet az ember gondosabb, mindig lehet az ember előítéletmentesebb. de alapvetően mégis azt figyelem, hogy, hogy valami valamit nagyon szarul csinálok-e,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 Én tettem fel a választ, és köszönöm, vagy kérdést, és köszönöm szépen a választ. Korrekt volt, és kérdődöttem. Köszönöm szépen. 0614890999 és 0636771161. Lázár János visszaigazolta, a jövői csütörtökön folytatódik a beszélgetés fél nyolckor. Criminals Delinquents Nu és nulla, először Why do they carry chains? Molotovs. 061 egy négy másodszor. Nullehat egy négy nyolc Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma elmondhatsz, ne halaszt holnapra. Listen, ha nem, hát nem. Én megteremtettem a Én megteremtettem a lehetőséget. Listen to the traitors the rebel listen to the glory of this fearless force under the flag of victory and freedom it's never too late it's never too late let's go Could I get that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 Mondom, ezt nem ismeri. Is nem is került olyan sokba. <gül> so, ne, ebben ne legyen biztos, mert ez nagyon sokba került. Tehát ami a belefektetett energiát... Ugye ja nem stúlza. úgy értem, nem úgy nem úgy alatt el fogunk jutni a Kőszegi Andrással folytatott és a többiekkel folytatott párbeszédéig, ami ugye nem fejeződött be a műsor végén, és amit én jó vagy rossz módon megfelelő rész aláhúzandó lehetővé tettem kerek egy hete,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 ők is nyitottak az ügyre, de egyelőre nem látszik a megoldása, hogy Budapest közigazgatási területén kívül hogyan tudjuk megoldani egy budapesti kerület rész a szilárd útonok és a csapadék elvezetését. Tehát A jog jelen pillanatban, a kollégáim tájékoztatása szerint nincsen fölkészülve ilyen útahelyzetre, hát, hogy én csak ennyit fogok mondani. Tehát amit a múltkor is mondtam, csak aki most hallgatja a műsort, ne legyen teljesen elveszve. Újpestnek van egy olyan része, amely székesdűlőtnek hívjuk, és vannak olyan újpesti polgárok, akik a Székesgyűlő Sor utcában laknak, a címük is ez, egy Székesgyűlő sorban laknak, és amikor kinyitják a kertkapujukat, amely kertjük még Újpest közigazgatási határán belül van, átlépnek a kerítés vonalán, és kilépnek az utára, akkor már Dunakeszi területére lépnek ki. Na, hát és itt kellene nekünk utat építeni, úgy, hogy előtte csapadékvizelvezetést kellene csinálni, és akkor nem folytatom.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 és dűlői lakosok a Kámos utca jogilag nem is létezik. Tehát egy nem létező utcán nem lehet szilábbultulatú útát tenni, és nem lehet ott csapadékvizelvezetést építeni. Ott először meg kell kapnunk az ingatlan tulajdonosoktól.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 tehát az ő nevével féljelzett oldalra elmennek és akkor annélkül, hogy bárki mellett foglalnék állást elolvassák mindazt, amiről most beszélt Fintner a Zsolt illetőleg elolvassák az újpesti hírmondóban Székesdülő Újpest Mostoha Gyermeke című írást aminek nincs szerzője azt hiszem véletlenül. érdemtelenül nagy reklámot adunk egy olyan portálnak amelyről a múltkor beszéltük, hogy mennyit ér de nyilván a nyilvánosság fontos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 Hát a 8 nyolc év tulajdonképpen azt gondolom, hogy az lehetett az a propója. 8, 8 év? 8? 8, 8, 8, 8 év. 8 év. 8 év. Rálasszottak meg fogni a kicsivel, kicsivel több mint 8 év, mert úgy Most mire ez a magazin megjelent addigra dígra, már, hogy decembert írunk, amikor a a maga a kérdéseknek a szerkesztés úgy elindult, akkor még az időt várt, jártunk, amikor, amikor, amikor ez a rázás. Ennyi volt ez egy. <gül> Ez ugye a Találkozások magazinban jelent meg, amely az Újpest Kártya programhoz kapcsolódik. Időszaki kiadvány évente kettő kötőjel, négy alkalommal jelenik meg. Ebben Tónyi ilyen a kártya programhoz kapcsolódó boltok bemutatkozása, a különböző kedvezmények, a most. Pragmatikus, vagy praktikus um, tanácsok, hogy hogyan kell meghosszabbítani a kár, vagy kártya érvényességét. És ebbe a szerkesztők úgy gondolták, hogy egy ilyen kis villáminterjúban akkor megkérdezik azt, hogy akkor mik voltak azok a legemlékezetesebb, kellemetlen, stb. stb. dolgok. Hossz idő után ismét hallotta a hangját a Vézsén. Egy sor sem ír, Újpestről pedig lenne, nem itt. Tegyük fel, hogy Manci hosszú életet élt képeslap. Mesélje? Hát ez egy ez egy, ez egy kis játék, és ugye itt a, a, az Újpest városközpontjának átalakulásával a piac, ö, új piac és az eredmények Ez az nagyon megépülés. foglalkoztatja. Hát én azért azt gondolom, hogy ahogy látjuk is, és ez az írás erre próbált ö, egy kicsit viccesen, vagy egy ilyen kis, ö, hogy mondjam, egy fikcióként reagálni. Ugye van, egy, van sok képes lapom múltból, szerencsére. amely ez nem az az. Szak... Ez konkrétan ugye nem az, mert ez egy, ez egy mahinált kép. Ez egy montázs, igen, ez egy korabeli, akkori 1907-ben kelt, és fizikai formájában is nyilván létező, mert azt tudták meglelőkíteni így, akkor elektronikus formában is, elküldött képeslap, amelyet, amely fotó az Egek királyné a Plébánia templom harangtornyából készült, és hát nyilván én kifejezetten szeretem ezeket,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 már az elmúlt héti végén is, és most is, és a következő hétvégén is lesznek még színes programok. Hétvégénként szombaton és vasárnap különböző fellépők, zenés, szórakoztató műsorok, de maga a vásár, a karácsonyi vásár, a kis ajándékok, a tárgyak vásárlási lehetőségével, a forralgól, a, a krampankulival, puncsal, az ingyenes jégpályával, berendezést és tíjnak.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 Nullehat és négy először nulla és egy egy másodszor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 Igen, igen, csak uh, nem tudom, hogy hogy, hogy de, de, de most hosszú idő után most először indult a Lázár beszélgetés, és össze kell csiszolódni, és újra szokni kell esetleg a Lázár úrnak ön, de olyan, olyan nem tudom, nagyon-nagyon. Értem, működik. de most inkább őről beszéltem, és nem a Lázárról. 061 489 egy hat egy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 egy rab, aki a Szügi Lajost verte, beperelte az államot, kapott 5 millió forintot, és ezt átutalták a Szügi Lajos családjának, aki viszont nem kapta meg a 46 milliós kártérítést, akit nem tudom kinek kéne kifizetni a támadóknak, vagy az államnak, de én szeretném ezt megérteni, tud ez nem, segíteni. Ez, ez nem olyan bonyolult történet. Hát azért, azok, mert azok, aki az... a rab, de nem, nem, egy bűnél büntetés jár, hát ő de megkapta a leültetést. nem, nem, én el, el, el, elnézést, ez a tipikus eset, hogy valaki elmond egy problémát, és a másik valamit mondaná, de ő mondja tovább. Itt arról van szó, hogy egy olyan anyagi kártérítésre is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 Nulat egy és nulla először. Nulat és nulla egy másodszor. 0614890999 és 0636771161. Senki többet? Tényleg? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. akkor a záróbeszélgetés jön és utána már betelefonálási lehetőség hogy otthon mondták Nimolé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 tehát ilyen, mint ahogy a víz csapódik, tehát hol a bedenc egyik falára csapódom föl, kenődöm föl a szó fizikai értelmében, hol a másik falára. Én élvezem, csak nem tudom mennyi ideig fogom bírni beleértve,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 Mert ugye a sebészem csak a lábamra nézett, és a lábamra nézve alapította meg, hogy nem pontosan azt az életmódot követte, mint amit elvárt volna tőlem. Illetleg ezzel hozta találkoztunk, akkor azért még eléggé rosszul sétált János. Igen. Ez azért lát, lát, látott a... Igen. látszott az, hogy nem, nem tökéletes, tehát, hogy...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 valamilyen formában ö, bevonni abba a, a, a nemzetközi vérkeringésben, ö, legalábbis olyan szempontból, hogy ö, atlétikai pályává legyen állítva a két ö, területünk is, és ö, akkor egyeztettünk, vagy akkor egyeztettem én. Halló? Igen, figyelet. Küzd az elemekkel? Akkor, bocsánat, akkor egyeztettem, egy kicsit rosszabb voltam.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 a, a támogatására megfelelő lenne is megévő kerületben lévő sportszerületeink közül, és akkor már jelezték nekünk azt, hogy ö, közel vagyunk ahhoz, hogy ö, meg tudjuk nyerni valamelyik ö, ö, világversenyt. De elsősorban világbajnokságra gondoltak, akkor a, a viláitestére köztemán 2015-16-ban volt tehát ezért én azt mondom, hogy ez egy viszonylag hosszú szerves folyamat része volt, ha már az önfejében akkor elindult az előző tevékenységben végül is ő két év múlva, vagy majdnem három év múlva vált ennek a versenynek az elnyelésével. Viszont azt látom, hogy amikor a Vizes Világbajnokságra készült a város, és az előző időszak, az azt megelőző időszakban ilyen viszonyatos mennyiségi egyeztetések olyan típusú,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 nem vált pontosan. Beleértve ebbe egyébként még az Európai Unió soros elnökségének az időszakát is, ami talán, a, ha jól emlékszem, az a 2011 első fél év volt. Tehát még akkor sem sikerült ezeket a dolgokat. Hát nem nem volt katona, így aztán Kalocsán nem érte azt meg, ha lejött a Cilegen Lajos, akkor ott hirtelen minden más volt. Szóval másik kérdés, hogy alapvetően a a, a nem változtak, de ami addig koszos volt, azt letakarították, kifestettek,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 a kamionok által letarolt különböző vastraverzeknek ezeknek a kikalapálása ügyében, akkor ez most visszaesett ilyen 30-40 ra Tehát körülbelül azt tudom mondani, hogy most azért már viszonylag egyszerűen sikerül ezeket az ügyeket intézni. A MÁV is viszonylag készséges, ma nem is annyira gyors a saját. Igen, hát a, a MÁV, a, a, a jó híreim nincsenek.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 akkor azt a típusú beruházást azt valószínűleg nem fogják ő, belül megtenni, ami ahhoz kellene, hogy, hogy lecseréljék ezt az egész uh, litrendszert. Ugye nekem mondták, hogy amikor ezt az egészet uh, septében összerakták, mert uh, jól emlékszem, 2006-ban talán volt egy ilyen ígérete a kormánynak, vagy bocsánat, nem bocsánat, korábban 2000, amikor, a, amikor az első kormány a megyesi váltás után terült és a Kóka János lett a közlekedési miniszter, volt egy ígéret, hogy lesz vasúti megállója a repülőtérnek. És e, akkor oda helyezték azt a megállót, a végül is került, ami egyébként e, a Nagybánya utca végében, a Ferihegy egy-egyes megállónál van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 hogy az esetek jelentőségében a környéken élők tudják ezt használni. Ugye két ilyen list van, az egyik a, a, ezen a megállónál van, az airport felé, egy megállónál a másik pedig. A másik pedig nem megállóhoz, vasúti megállóhoz köthető, hanem Alakatos utca végében, ami szintén a 100 vasútvonal felújításával egy időben ködött.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 ahol él. Legfeljebb azok a felszínes benyomások, amelyek érik, azok hatnak rá, és nyilvánvalóan mindig a jó dolgokat kéri számmal a hazáján, és nem azt, ami ott volt rosszabb és itt jobb. És itt óhatatlanul ugye arra a krakói utazásra emlékezem, amiben a közelmúltban volt részem. Igen, a, a német nyelvterületen szokták azt mondani, hogy miért szeretik annyira, és miért annyira csodálatos hely Bécs, mondjuk a többi német településhez képest.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 mert, mert ugye úgy egyszerűbb volt, azért kellenek ezek a, ezek a dolgok, ezek a rendezvények, ezek, a, ezek az alkalmak, ezek az apropoknak, ezeket újra lehet gondolni. Tehát az, hogy például, a, még én voltam úgy a fővárosban közlekedési bizottság, városfejlesztési és közlekedési bizottságban egy, egy előadást meghallgatni, hogy, hogy emberek és képviselők jelentős része azt mondta, hogy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 a, az üzleteknek a funkcióváltása megtörténik, tehát, hogy, hogy új, új, új lendületet és kap a várost, és Jó, akkor is ezt Ez mindig igazságtalan az ember, tehát az ember ránéz Krakó belvárosára, és, és ugye maga mellé rakja a budapesti belvárosról kiválasztott tetszőleges képét, és már olyasmit tesz, amire ugye vissza kell utasítani, az ember semmit nem vet össze, mert, mert almát az almával, hogyan lehet két különböző város belvárosát egybevetni, és mégis az ember óhatatlan megteszi, és valamiért nem tudom, hogy az idegen vagy a szomszéd gyepe mindig zöldebb, de úgy, úgy, úgy, úgy szívesen vettem volna ha a Budapest belvárosa. Nem beszélgettem, mondok egy konkrét példát, teljesen igazságtalan leszek, mert ez nem önnek kellett volna mondani, mert Lázár Jánosnak függet attól, hogy azt mondta volna, talán, hogy az hódmezővásárjákat ez se Tehát ugye, létrejöttek a nemzeti tohányboltok, Budapestnek, én elsősorban Budapestet ismerem, de azért nagyon sok helyen máshol is jártam, bár én nem dohányoztam sohasem, csak szivaroztam, és vidéken ilyen kis trafikokban sose mentem szivart venni, mert ott nem is lehetett kapni. De a trafikoknak volt valamiféle diszkrét bálya, Csetemás után szabadon, vagy inkább a Bereményi után szabadon. Azok a nemzeti dohányboltok, amelyek létrejöttek, hát azok minősíthetetlenek, a különüket tekintve.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 szükségesnél sokkal jobban meg van határozva, hogy minek kell lennie egy ilyen boltba, boltban, és mi nem lehetne. De ezzel együtt és nincsenek gyakorlatul... egy ilyen berendezések, tehát leszámítva az, hogy van egy ilyen logója, azt az leszámítva maguk a boltok a belsejükkel egyik sivára, mint a másik. Hát, igen, igen, igen. De és de most tart... valószínűleg, valószínűleg, egyébként, valószínűleg egyébként még plusz van azért, mert, mert, a, mert maga, maga a szabályozás egyébként olyan,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 Tulajdonképpen ezzel is elketyeg a bolt,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 akkor ez miért nem történik, meg ilyen popon egyszerűen meg lehetne oszani Igen, Adért, mert így van 30 éve hát nem, azért mert attól tart, attól mert a buszbalás törvénymódosítás kezdeményez nem tudjuk, hogy ennek a törvénymódosításnak mi lesz a sorsa, az, hogy adott esetben esetben Dunakeszi és Újpestnek a, a, a telekrendezése jogszabályokkal vagy anélkül bonyolódik, tehát én azt gondolom hogy ön feltalálta a spanyol viasz, de hát. én fenntart, fenntartam a tévedés kockázatát, hogy mégse találta fel Mercenaries, stone trollers, pyromaniacs. Listen barbarians, traitors, the rebel. Listen the this Under the először. Köszönöm mindenkinek a segítségét, beleértve Csorba hogy létrejöltett ez a mai műsor is, melynek végére kellőképpen elfáradtam. 06148909999 és egy másodszor. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás, utolsó adás. Jó reggelt. Jó napot, jó regget mindegy, volát is, vagyok. Évek óta hallgattam Fialaur és a mostani beszélgetés. a...